Umradi kabisa kwa hizi dakika tatu ambazo tumezidisha karibu nini nyote mnawendiria kufuata vipindi vya Red J. Sanganiro katika tarifa ya habari hii ya mchana waleo ambao tunakudia kuanza kwa muktasari wake. Schirika linalo to Rinalo ya wanunuzi Abuko, linapokia vizuli hatua, hili ochukuliwa na waziri wa biashara ya kusitisha upandaji bei kwa mfuku wa saluji, uliwokuwa umeamliwa na kiwanda kinacho tengeneza saluji nchini Burundi Buseko, kwa ufupi, utakuja kujuzwa katika habari hii. Kampuni moja tu, itwayo yoko mebu, hondio pekee, inayofanya kazi ya madini siku hizi, huku kampuni nyingine zikiwa zime simamishwa ni matamshi yaki ya wizara waziri anayihusika na uchibaji madini katika sifazake alhamsi halipa kuwa anafanya uwasilishaji wa mafanikio ya muhura wa kwanza wa mwaka budget fumbina shine hadi fumbina shine na mbili mutakuja katika tarifa ya habari hiyo idadi za wathirika wa jangara kovide kuminatisa tangu mwanzoni mwakuchi hii katika mkwa wangozi Zimepungua Sababu au kisa na mkasa vyote, Ni katika tarifa ya, ya habari Hii ambayo mnakudia kutangaziwa Nami na Jerome Hakizimana Upande wapiri wa yani wakimitambo nangoza vijema na Seraphine Hakizimana Kariboni Karibu katika tarifa ya habari hii ambayo tunakuja kuanzia katika sekta ya usafiri. Ambapo, badhi ya waombaji wa vizeti vya ukaguzi wakiufundi kwa vyombo vya usafirishaji, wanalithishwa na kwamba shuhulizi meanza tena bada ya siku tatu kusimama kutokana na tatizo la teknolojia kama ilivyelezo na kituo cha ugavi wa hati hizo otrako. Hata hivyo, waombaji waliwojyeleza watu wa wito kwa hadili ya kuongeza ufanya kazi Wana usaidia katika taratibu za ugavi wa hati hizo ili kurahasi, kurahisishia huduma hizo. Katika sekta ya athia tutoke pa mjini jumbura tujielekeze moja kwa moja mkua ningozi ambapo idadi za waathirika wa janga la COVID-19 tangu mwazoni mwawichihii. Katika mkua huo wangozi zimepungua siku hizi watu takriban watano kwa siku ndio wanapatika na pindi katika wiki mbili zinazo pita waathirika walikua wakiesabiwa katika katia miya moja na miya mbili, daktari na ukiri jayo na ukiri jayo kiongozi wa hospitali kuya ngozi anafanua kuwa upungufu huo ni kwa sababu ya wasiwasi wasi, walio ipata raia walipo ona kuwa janga hilo limeza gamu kwa nihumo na mara wakafika wanazingatia hatuwa za kupambana na virusi za corona daktari huyo anawatolea wito raia hao kuendelea kuzingatia hatua zilizochukuliwa na serikali ili kuepuka na janga hilo la COVID-19 ni habari tulio na muandishi wetu mkua ningozi ya uh, muzagara huku studio ni inasomwa na Lomard ni yaivuze. Kwenye uwanja wa soka agasaka kaina runyonga kuliko kituo cha kupimia virusi vya corona, kuna kunashudiwa idadi ndogo ya watu wanao kuja kupata huduma hiyo ukilinganisha na siku zizo pita, ambapo kulithibitika visa vingi vya maambukizi mkua ningozi. Mwanzoni mwawiki hii, waleo na maambukizi hawakuzidi watano kwa siku kati ya zaidi miatato wanao fanyiwa vipimo. Haya na wakati wikitatu zezo pita, watu miyamogi hata miyamili uwalikuwa na kutuwa na maamukizi ya virusi ya corona, Mganga mfawedi wa hospitali yangozi analeza kuwa waleamua kuhamishia huduma hiyo kwenye uwanja wa michezo kufuatia kuyelemewa kwa nafasi ilio kuwa imetengwa hospitalini. Giyome na ukuli jayo anafamisha kuwa kutukana na kupungua huko huduma ya kupima uviko 19 imelejieshuwa katika hospitali. Daktari na ukuli Anasima kulidhishwa na namna raia walivyo heshimu kanuni za kuthibiti kusambaa kwa virusi vya corona. Hata hivyo, anaomba raia wakazi wa mkua wangozi kuendelea kuzingatia hatua wa zilizo chukuliwa richa ya kuwepo upungufu wa visa vya maamukizi. Shukrani sana lo mwarde niyo ya wivuze. linaro tete ya wanunuzi abuko. Linapokea vizuri hatua ilio chukuliwa na waziri wa biyashara. Ya kusitisha upanda jibei kwa mfuku wa saruji uliwokuwa umeamuliwa na kiwanda. Kinacho tengeneza saruji nchini burundi buseko kwa ufupi. Noelo, Noele Nhurunziza katibu mkuu wa shilika hilo abuko. Anaeleza anaeleza kuwa waziri ya biyashara. Wizara ya biyashara isimami ya vizuri manufa ya wanunuzi kwa pandewake. Wenda buseko ki, kala, njama, kala njama ya kuifanya uh, saruji ikosekane kisha kupandisha bei kwa mfuko wa saruji ya natuawito kwa wizara kufanya hivo hivo hata kwa bitha nyingine ukiendelea katika sekta ya biashara ni kwamba wafanyabiashara wa soko la Kinindo waomba uongozi wa jiji la Bujumbura unao wanao Uchuzia nje ya soko la rufu mera, hilo. Ukuhamia katika soko hilo kwa mjibo wa kiongozi wa wafanya wa soko hilo. Hio itaweza kufufua maendeleo ya soko hilo na wataweza kuwa na watedya na kuzarisha faida rufa pia ni hatua hiyo ni. Uh, wito hu, huo pia hata kwa kamishi na wasoko Ambaye anaona kwamba hata kama semu ya maendesho inmeanzishwa mahali hapo Maeneo ambayo haya jachukuliwa daima yanamanisha kuwa kuna punguzo la mapato Wachuzi wa saruji wanauza mfuko moja wa vilo amsini Ishirikwa elfu ishirini na sarafu za Burundi hatayo baadhi ya mahali pana pozwa saludi ambapo wenzetu amezuru kaskazini moja jijela. Uchumi alahamsihi, palikuwa hakuna sa saruji inayo tengenezwa na Buseko, wanunuzi hata uzaji wa saruji Buseko kwa mjibu wao. Wanaona kuwa haijalishi bei ilio na Buseko kama inabweza, inabweza kupa, ina, inapo tekelezwa ya weza kuifanya bidhaa hiyo kupatikana kirahisi. Ni habari ya muenzetu Jamarithiane Ngendakumana. Wafanya biyashara wa simenti na na kiwanda busiko. Wanapatikana kasi kazini mwa manisipala jijila bujumbura. Wanaeleza kwa amba siku hizi huwa wagipata kwa usumbu fubi dahio. Iwapo wizara ya inyidamana na biashara ilichukua atua siku zilizopita ya kupunguza bei imupia iliotangazo rasmi na kiwanda busiko chagupandisha simenti gufikia kiasi 10705 salafu za burundi. Wafanya biyashara hao wanaeleza kwa amba wanapopata bidhaa hiyo huwa wakeshimisha bei ya kuuza gunia ya kilu hamusini bei ya ilfu 24 miatanu salafu za burundi wa mfanya ambaye tulimukuta mutani kamenge amedufamisha kwamba iwapo selekari ingetulia manane bei ya ilfu 27 miatanu kwa gunia moja ingesaidia upatikanaji kwa kiwango toshorevu wa bida hiyo aingeleta shida yoyote wafanya biyashara hao wana Tulea wito kiwanda Buseko kutengeneza feluji kwa kiwango toshorefu ili wasiwa kisumbuka kwa kupata bidhaa hiyo wakati wanapoendesha shuri za ujenzi. Katika tangazo rilotulewa rasumi alahami sihi na kiwanda Buseko wanafamisha wanainchi kwamba. Behi imesaria ni 1220 miatano kwa kunia ya kilo amusini kwa simenti ya kiwango cha Sehemu 2.5 pamoja na bei ya 34,00 kwa simenti ya kiwango cha 42.5. Lidio isanganilo ni kiboko yao. Kwa upande wa madira, imetimia nisa 7 na dakika 33 na moja. Ndani ya stu, studio zetu, tarifa ya habari tulionao inaendelea. Trio ni zaidi ya 25, ndizo hela zinazo itajika katika mwaka wa budget huu ili waweze kukarabati barabara zote ambazo zime zinakuwa na matatizo ya na mkurgenzi anaye na mambo ya barabara inchini burundi engineer Regis Mpawe nayo ambapo anasema kuwa kukarabati barabara za Icini Burundi ni kazi ambayo ni uh, inachukua muda tena hela nyingi tumsikilize akikalimaniwa katika lugha ya Kiswahili na Romard Nyaivuz Kuna fedha feza za kuzikarabati barabara kama tunavyo ifanyia hii ya kitaifa nambari tatu. Kutoka na kuhitaji pesa nyingi, tunalazimika kuomba mikopo nchi nyingine ama washirika wetu kama banki ya dunia na ile ya maenderewe ya Afrika bad. Last hivyo, kutengeneza barabara kwa njia ya kawaida ikiwa imeharibika ama kuporomoka uwezo wa kifeza kutoka serikariini. Hizo zinajulikana. Kwa mfano sasa serikali imetenga bilioni shina tano kwa ajili ya ujenzi wa barabara lakini nyingine ambazo ujenzi wake unachukua miaka miwili pesa zilizo katika bajeti ni mkopo ama msaada kwa hivyo mara nyingi serikali ina sehemu ya kulipa kwa sababu wale tupa mkopo wanahitaka kuweka pesa nyingi hizo huwa katika bajeti yake mwaka huu mfuko wa barabara umetengewa bilioni shirini. ni miongoni mwazi wetu tunao tarajia kutumia kwa ukarabati wa barabara Zilipandishwa mwaka huu kwa sababu zilikuwa chache kuliko hizo. Inaeleweka kwa maana nidha ilikuwa barabara ziliharibika sana. Ilikuwa razima pesa hizo ziongezwe. Ikitokea watu wa sifanye kama inavyotakiwa mchango mchangu wawo jenzu na chunguzwa na kubaini chanzo cha tatizo kisha muhusika akajenga upia. Ayuma, Aliyekuwa kwa Anaskika, alikuwa ni anjeniere Regis Mbonima, kiongozi wa huko barabara nchini Burundi katika sekta ya uchimbaji madini ni kwamba kampuni moja tu itwayo Comebu ndio pekee inayofanya kazi ya uchimbaji madini siku hizi huku kampuni nyingine zikiwa zimesimamishwa kazi ni matamshi yake waziri anayahusika na uchimbaji madini katika safa zake alhamisi hii alipokuwa anafanya wasilishaji wa wasilishaji wa mafanikio ya mwezi wa kwanza wa mwaka wa budget 2021 kuelekea mwaka 2022 Ibrahim Wizeye anafafanua kuwa zaidi ya kilo miambili na sabini za madini ya te tatu zimetambulishwa kwa kuzitilia hati inayonyesha zimetokia, zimetokia. wapi pia zimeunduwa na nini tumusikilize hotu bayake imefanikishwa na mwenzetu moize misago. Hariko hapo ugapolitiki ensha kunaandaliwa sera mpya italenga sekta ya madini pafiki panafanywa marekebisho sheria ya madini ambatana na sera hiyo mpya kulifanywa ziara kwenye vituo vinayofanya shughuli za uchimbaji madini katika lengo la kuwasaidia kujipanga vizuri kuhusu sheria na ufundi vituo miambili themanini vilitembelewa na kupewa mafunzo kulipokelewa failimi ya 390 ya kampuni ambazo zinataka kuchimba madini kulifuatiliwa kazi za kampuni komebu ambayo inafanya kazi peke katika mradi mungina ukwendeleza sekta ya madini kulifanyo utafiti ambao unaonyesha mahala panapatikana madini aina ya puzolani na granit kuliandaliwa tume ya kufanya marekebisho Kuhusu mwelekewa jasili ya mali ambao nataka kuekeza katika sekta ya madini Kuliwekwa ishara za kuonesha kuliko toka madini Kwenye kilogram laki mbili sabina ne alfu miatisha salasina sita nukta tano Za madini ainatee tatu Kulitolewa pia vietitisa vya CIRJL Vya kuonesha kuwa madini atimiza sheria Vito miambili stina kimoja vilifuatiliwa Hadi hapa kabisa la ziada ni yani mwisho wa tarifa ya habari hii. Shukurani kwako ambaye ulikuwa ukitega sikio sikivu. Shukrani zangu pia zimwende ya sehafine hakizimana ambaye meninguanisha kimitambo. Jawame hakizimana ambaye nimekusomea tarifa ya habari hii na kuaga ni kutagia kila raheri kwa hirini.